Hej och välkommen till FLM-podden från Berlins filmfestival Den eh, tror jag sjätte sjätte i ordningen för ordningen Siffrorna har fladdrats på, på bioduken här i Tysklands på säga, huvudstad Det är huvudstaden Det är huvudstaden, numera Det var ju Bonn som har ju varit huvudstad ett tag det var, Men det var länge sedan, muren har fallit och där muren stod på Potsdamer Plats äger ju själva festivalen rum. Eh, för det mesta av festivalen, på festivalcentret. Jag heter då Jacob Lundström och är chefreaktör för FLM Och med mig har jag då en special guest som heter Jonas Holmberg. Hej! Hej! Där uh, markerar jag någon slags reunion. En, ett återförening en sån här. Är det en sån här återföreningskonsertturné? Det blir bara en spelning nu då. Vi möts igen i Berlin. Precis. Originaluppsättningen möts. Och förenas på samma plats som för Jag vet inte, vi har inte haft så frostiga relationer sen, sen du övergav FLM för, och Stockholm för Västkusten och Göteborgs filmfestival. Den nyss avslutade Göteborgs filmfestival. Precis, där du är konstnärledare sen ledare sedan det gick tillbaka. Yes. Yes, och nu är du i Berlin. hur känns det Är du varm i kläderna eller är du fortfarande uppjagad av allt all, all stress som jag förmodar att en filmfestival... Nej men det har ju varit mm. det är det fantastiskt skönt Att vara på en filmfestival Och inte ta ansvar för någonting Nej, precis. För när man har sin egen filmfestival Så blir det att man hela tiden är på spänn Och bara ska kolla alla arrangemang hela tiden, att man, Allting som kan gå fel Och hej och hå, Om det är no någon som ser sur ut Så är man orolig för det Här skiter man ju fullständigt om någon ser sur ut precis. Det enda alltså som man bör, bryr sig om är om man själv är sur Exakt. Vilket är ett mindre omfång Av den oron Nej men det här är ju en Göteborgs filmfestival är ju Norden, största och det här är liksom ett par storlekar större och såklart. Så har... det här är världens största filmfestival faktiskt om man ser, ser på publikmässigt. Mm. Ja, precis. Och det är ju då så kallad. En Aliste-festival ja. är hur man kallar det. Men det är ju Berlin och Cannes och Venedig är ju självskrivna där. Så finns det några till? Jag fattar inte riktigt vem som bestämmer det, där, eller hur? Ja, så alltså, det finns en. Det, finns det en... Borde du veta? Ja, jag vet detta. Det är ju någon sammanslutning av. Uh... Nu ska vi se, Ni kommer inte riktigt ihåg det. Det är en sammanslutning som där, där, där vi inte ens är medlemmar, så vi är inte, Göteborgs Kynfest var inte ens, inte ens med på den här listan liksom, Nej, så här, överhuvudtaget. Är det någon FIFA-situation här med korruption? Ja, lite så är det, lite så är det. Där ser du off the record så att säga. Vi, vi har väl tagit avstånd från hela den här, liksom, det här systemet med A- och B-festivaler. Ja. Och det är inte vi om det är flera, liksom, även många större festivaler än oss som inte heller är, är liksom, som är bland de viktigaste i världen men som inte heller är med på det här, liksom, som inte heller accepterar då det här systemet. Men det som är att man ska vara A-ledsfestival är att man ska ha världspremiär i sin tävling. Det är det ja, som är okay. kravet. Sen så det stämmer ju inte riktigt heller För till och med inte ens Berlin har ju bara vars i sin tävling Utan de har ju till exempel Chirac om man skulle ta det ah, så det. Mm. Som är ju en europeisk premiär då Som, som de har i sin tävling Vi pratar alltså om Spike Lee's Lysistrat filmatisering Precis Som äm... blandar då Chicago och Iraq I ja. sin titel där för att eh, illustrera då Våldsamheterna i den amerikanska staden Som en liten asterisk Som det står här då bredvid titeln Chirac så är det ju då Den är out of competition Ja det säger jag Men, är, ja, men det förklarar saken då den, mm. Men man kan säga att ni då ja. För att knyta an de här två festivalerna Till varandra, Göteborg och Berlins filmfestival Så har ju ni haft då världspremiär För till exempel er öppningsfilm den mm. av Måns Månsson Som ju i sin tur då ingår i Sideskriktionen Forum här så att, Precis, så är det jag är här då i egenskap av flm redaktör och håller på att lämna ett nytt nummer till tryck men försöker också gotta ner mig i programmet till viss del. Inte, vad är du här? Ja, jag är väl här egentligen för att dels att se lite filmer Men vi visar alltid lite filmer från förra året I förra årets festival Även om vi visar en fåtal filmer ja, så, så GIF 2017 kommer att vara en enstaka bild. Ja men några, några enstaka Men liksom, vi visar till exempel i år Den andra mamman som visades i Berlin förra året mm. Så det är, det är ju sånt vi hämtar alltid några filmer härifrån till nästa år Men det är, vi är väldigt sparsamma med att plocka in filmer härifrån Så jag är mest här tror jag för att um, Liksom återupptäcka filmkomsten tror jag mm -hmm. och, så du har du inte sett, du precis, filmade på Göteborgs filmfestival, de, såg, de hade du redan sett så att säga, ja, jag då var du mer där du administrerade och ja. översåg att andra fick njuta av precis, under liksom, de senaste månaderna har inte jag liksom, varit i ett läge där jag har uppskattat film för, <laughs> Nej, bara, liksom, såhär, och sett film, jag har inte från en film, egentligen är blev klara med programmet och lite innan dess så har inte jag sett några filmer uttaget egentligen utan bara arbetat inom film. Liksom. Det här är någon slags en vikt. Ja, ja precis. Så här är livet för en konstnär leden. Tid för film har man inte riktigt i, i festivaltid. Nej, inte just den perioden Så därför, är, det liksom, Berlin är på något sätt också starten då för att börja, börja se film och börja tänka kring film och börja, liksom ta in vad, vad, vad befinner vi oss i filmvärlden. Ah, ja. Nu men det är intressant hela världen samlas här i Berlin som sagt nu, har vi ju, nu är det ju fredag det är måndag kväll måndag kväll precis, att, ja, det är väl typ halva knappt halva festivalen har gått halvtid om man tittar i den här tävlingsschemat som vi framför oss så är det väl precis det ja, ja precis. lite mer till det ja precis ja. om vi räknar in dagens visningar så är det väl halvtid för ja. tävlingen Uh, och igår så var det ju då den årliga uh, branschfesten, uh, svenska film. Det är ju liksom mycket fester här också. I, jag springer inte alls på så många fester, men det är ju tydligt då att alla, alla i liksom bolag och att det är norska filminstitutet som tar sin fest, danska. Alla institut ska ha en fest, och sen ser olika. Men igår så, ja. var det då den, den svenska filmafesten med lite internationell prägel Ja, jag träffade några norskar och ett par tyskar och, <laughs> Jag att hörde några som, pratar, ja. några som skrattade En, frans, en fransk också träffade. En frans, en ja. ja, men som sagt Jag vet inte om det finns så mycket spännande rapporter därifrån Men det är liksom guldbäggalan fast lite mer i koncentrat kanske det den här, här resande cirkussällskapet i väldigt hög utsträckning som är ju ganska mycket, om man tittar på den, fest, den stora festivalfesten som vi har i Cannes till exempel, det är ju väldigt mycket samma för människor. Göteborgs infestvalsfest. Ja, precis. Ja. Där har vi en, en större nationell närvaro kanske men det är, om man tittar på den svenska närvaron så är det typ exakt samma folk. Så det är mm. de här 200 människorna som åker runt på de här tillställningarna. Ja, vem, är det som, vem är det som står i, i cirkusringen där och dresserar skarorna och håller i, i själva appen? Ja, igår var det gärna så här var dina. Ja. Ähm, på vår fest är det blir jag som är marina <laughs> <Just>. <laughs> Men informell marina Är väl kanske de som lyser starkast I de, de största skärmarna Och igår ja, var det, det var väl ändå Pernilla August Igår får man väl säga jo, och precis, och, och precis, Kjell Sundvall och Rickard Hubert I är alla ära som hade, delade bostar, och Anderson var där ryan Andersson var där också, Och tog del av, av den här uh, Buffémåltiden Så var det ju ändå då såklart de svenska deltagarna Representanterna, mm. de tävlande helt enkelt Just Pernilla August är inte min Tävlande, men i alla fall de som visas av världspremiär som den hade, hennes film just eller den har väl det, men pressvisningen var ikväll som jag var på då, Den allvarsamma deken heter ju hennes film, en filmatisering av en roman av Jalmar Söderberg Ja, vi är också där Så den var ju en av filmerna som är här och om man tittar på då den svenska fisken där som hängde upp på Café Einstein Café, inte Einstein utan Café Einstein. Café Einstein hade varit lite fetare. Ja, precis. Men det, är, det är inte en, en, en filmisk referens, utan det är en mer lokal... Precis. På Café Einstein där så hängde den här fischen då vid svenska filmens medverkan i Berlin. Så var det då... Det är hela nio filmer i år, så det är, får man väl säga. Och man är faktiskt, både lång och Men förutom den filmen som visas i någon sån här specialgala sektion, jag vet inte riktigt. Samma sektion som hundraåringen gick i för något år sedan. Mm. Där det är lite blandat blandat utbud helt enkelt, så är det ju då som sagt Jalen som är med eh, och sen Sivsove Vilse, precis, som Indi... öppnade ju generation, alltså det är precis eh, av Katty Edfelt och sen är det ju en, en helt drös kortfilmer Några och var... Kiki också Kiki eh, också, det men... är den här dokumentären som visades i Sundance yes. just det, den också är med, och sen då en rad kortfilmer, bland annat då, ska vi se här, men jag minns minst rätt om jag tog på att sin sinnslöst publikpris vinnaren säger man va eh, Johanna Rytels film Moms on Fire yes. från startsladden och sen även då vinner vinnaren hopptornet Precis. av Axel Danielsson och Maximilian Fenertryck alltså där kan man se säga att det en enorm samsyn i ja. Berlins pro, det, programgrupp och juryn uh, hos oss. Precis och publiken ja. alla tycker lika. Och sen så är även då Mamma vet bäst av Mikael Bunsen som också var med i startsladden ja, också vann ett Bonnie. Ja. ja de plockar då, då, då guldkornen eller rösten ännu ur kortfilmskartan. Så det var ju det i alla fall då eh, de som fanns representerade på det här. Det är väl ändå ett att. jag tänkte på det ibland så läser man ju åh mycket, mycket svensk film i, i Berlin kan man läsa någon nyhetsartikel om mm. så handlar det då kanske om, ja det är Roger Ander, Andersson hundraåringen, de är inte samma person hundraåringen <laughs> som klev ut och försvann var ju i galan för året ja. Och sen typ en kortfilm. Ja. Jag vet inte vad man ska jämföra med det men det är ju inte det är superstark superstarkt svenskt år. då Men det här är väl då relativt sett. Jag pratade med redaktören för den norska filmtidskriften Rushprint, Kjetil Lismohen, och då, då pratade de om ah, det är ett ganska starkt svenskt år. Då tänkte jag ja det är väl hyfsat. Och sen så kom vi fram till att det är noll norska mm. Det är viktigt viktig han var ute och vevade i pressen Om här häromdagen också okay, ja. Och skrev en artikel om det Som det, fick, norska... fick ett ivrigt bemötande Av norska filminstitutet just det. Det var <laughs> dålig på, på Facebook då. Ja, just, just. Det var dålig stämning På den här norska filminstitutets fest Då kanske ja. då. Men... Mer skvaller från Café Einstein. Jag vet inte, jag fick nog mest ut av Att se Kjell Sundvall och Rickard Hobert där Bryta bröd <laughs> <laughs> eh, Läsa den här religiösa. Ja, men jag vet inte om de kanske kokade ihop något framgångsrecept för en svensk film. Även om vi ska titta på. på vi har ju sett några filmer ihop då. Eh, mm. Åtminstone. Jag tänkte, det är ju som sagt då ett. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Femtontal filmer i huvudtävlan. Mm. Från hela världen. Mm. Dokumentärer och spelfilmer. Mm. Bara vissa, många liksom enkännbara med namn. En kännbara namn som Danis Tanovic eh, Vi har då Lav Diaz. Mm. Eh, vi har Som är här med en åtta timmar lång film Ja precis, det är väl då Det är jag åker hem så jag missar den Men Lav Dias och många så här långkörare Han har väl gjort längre filmer än så här Jag såg ju hans fem och en halv långa film Förra filmen var det väl då på Göteborgs filmfestival I fjol Den här är då alltså 482 minuter lång exklusiv i en paus på 60 minuter så att om man sätter sig då i långt 9.30 när den börjar så är man ju då ute snabb huvudräkning 18.30 och då är det Meryl Streep och det andra gänget i ören som ska sitta där då med alla andra cineaster och känna av då så det är liksom utropstecknet i den bemärkelsen och den, jag vet inte, den, måste, den måste ju på något sätt vara bra om den är med i tävlan och är åtta timmar lång får man Ja, den är säkert jätte, jättebra Ja, den, jag kommer också åka hem innan den den, Så jag får se den någon gång mm, du, mm, du, du får se den på länk på din iPhone 8.5 Du får fram paddan <laughs> På, på spårvagnen <laughs> ja, Precis, återuppratningen <laughs> oh, okay. Och tio gånger fram och tillbaka På elva spårvagnen <laughs> ja, Räcker knappt det uh, Och sen så har vi ju då har vi för fler namn här bara för, Det är ju alltid kul att börja med kändisarna Dennis Kotter kanske man André Tejiné. Mia Hans Löve Som vi ska återkomma till hennes film mm. Och så vidare och så vidare Thomas Winterberg nämnde det och sådär det. det är ju några andra filmer som har lyfts fram som favoriter Om man tittar nu på den här Det finns ju då alltid på de här stora festivalerna Så är det ju då branschpressen Alltså de tre stora kan man väl då säga att tidningarna Screen, den brittiska och sen har vi Hollywood Reporter och Variety som varje dag från USA, från USA som varje dag då kommer ut med det imponerande, måste jag säga som kvartals tidskriftredaktör att de kommer ut med då en unik då, liten nyhetstidning med mycket i och för sig då, annonser och listningar och de aktuella biofilmerna eller festivalfilmerna, men varje dag i festivalen. Men också mycket filmkritik. Mycket och, filmkritik. Och, och nyhetsjournalistik. Eh, Så det är ju, Det har man ju liksom att fördjupa sig i och för fördriva tiden med mellan olika visningar men bland annat då har ju Screen en sån här jurygrid som är alltid roligt att titta i vad tycker, för att få en snabb översikt av vad en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta kritiker tycker om de här tävlingsfilmerna vilket är ju samma då som tidskripsen filmrutan gör i Sverige med aktuella filmer. man kanske har tagit det där från ja. juryn i filmrutan, Precis Sveriges äldsta kulturskrift. som du ännu inte har kommit in i trots Nej, jag får i... inte vara med i där eh, en allmän, vad säger man jag är tillgänglig, ni hittar mig på LinkedIn Göring kan göra ett helt egna val förstås, men man kan ändå få en fingervisning om vilka filmer som är hetast och två av de filmerna, eller den filmen som har allra högst betyg, är och, råkar också vara din och min favorit om jag har förstått saken rätt och då snackar vi om Gianfranco Rosis Fire at Sea eller... Som den heter på italienska Focco Amare. Focco Amare, precis. Som betyder då Pirates. <laughs> Namngiven efter en gammal slager som spelas på en radiostation i filmen. Precis, och det är då en dokumentärfilm ä, av en regissör vid efternamn Rosen som sagt som gjorde en film här om året, eller för ett par år sedan, som heter Sacro G.R.A. Som vann guldelejonet i Venedig som skildrade egentligen den här kringleden runt Rom. Mm, och människorna som levde i, kring den här leden. Och eh, den här nya filmen då utspelar sig på den italienska Lampedusa som har varit mycket i media. Ja, det som är speciellt med den här ön är att den ligger helt enkelt närmare den afrikanska kusten än den, än den italienska så att säga. Precis. Så... Det är en naturlig anhalt då för många av de här eh, båtarna av väldigt olika slag och kaliber som då hela tiden går över Medelhavet för mm. att ta människor som helt enkelt vill in i Europa på olika, av olika anledningar, eh, mm. ta dem dit, eh, vilket ofta ett väldigt farligt äventyr och... Eh, det nämns ju, filmen börjar med några siffror där, då tror det står att det är under de senaste åren så har det passerat 400 000 flyktingar har helt enkelt passerat Lampedusa och varit på Lampedusa mm. under liksom en väldigt begränsad tid, under 10-15 år, år och att under samma period har det varit kanske 15 000 som har dött kring Lampedusa, mm. så det är liksom en konstant död som omgärdar den här lilla, lilla ön och den här filmen handlar ju mycket om vardagslivet för de invånarna som bor där hur, hur är det att leva i en, liksom, i en om, liksom, omgivna av, omgivna av en, liksom, flytan, en flytande gravplats mer eller mindre mm. um, som, där det hela tiden utspelar sig otroligt dramatiska händelser precis runt omkring dem um, och hur då de här människorna på något sätt ja, men lever sina, sina vardagliga liv och bäda sängen och leker och eh, arbetar eh, i, i detta och har någon, någon slags här normal tillvående. Mm. Och, det är, precis, och det, är en, det är ju skarpa kontraster då såklart eh, mellan öbornas vardagsliv det, det är ganska tidigt i filmen så är det står en, en äldre kvinna och, och hackar lite tomater och, och förbereder någon slags måltid där och samtidigt som man lyssnar på radion, lokalradion som berättar om Ja, Med nattens händelser egentligen. Då. Det verkar liksom som man gör kanske varje morgon mer eller mindre. då Och hon, hon utbrister bara liksom stackars människor ungefär. Och så är den scenen förbi. Och man blir liksom en del av hennes vardag på ett sätt då. Mm. Och det som är väldigt. Det är en märklig filmupplevelse på flera olika sätt. det är En fantastisk film tycker jag. Men också väldigt så här. såg den i, i princip fullsatt Friedrichstadtpalats, som är en av de större salongerna. Jag vet inte om det går väl in tusen plus. Ja, I, i den salongen och det är liksom i den här då cirka 100 minuter långa tiden så är det ju hälften av tiden så är det ju liksom garv som pågår och det är god stämning mm. i publiken och det beror ju på att den följer olika människor, inte minst en ung pojke Samuele ja. som är en väldigt... Otroligt och otroligt skärmig och rolig unge ja. äh, som då växer upp. Och, och han blir. En tioåring tio år. tio ja. som går ut med sin slangbälla. Han har lite problem med ögat. Han är, är, liksom, är väldigt rolig när han har olika samtal med vuxna människor. Mm. Och han blir ju också äh, någon slags koncentrat liksom, i, i om, man liksom om, man filmen, om man ska analysera den här filmen. Om man ska analysera filmen metaforiskt så blir ja. han någon slags. Liksom, äh, Europas liksom, framtid och Europas ungdom eh, som liksom, så här, fångas i honom både i hans liksom, aggressivitet hans problem med synen och hans livsvi livsvilja liksom, så här, som, och, och, och fina, fin, fina personlighet mm. så, så blir det också som en slags eh, jag inte, man behöver kanske inte gå till att det är liksom en metafor för, <kör> för Europas framtid Men det blir i alla fall en, liksom, en väldigt tydlig kontrast Och en, en, liksom, en, en stark personlighet som liksom filmen vilar mot I, ja, men, i relation till det allt det som pågår precis runt omkring den här lilla pojken som växer upp Och som han ju hela tiden ser och le, lever, lever runt liksom. mm. Och också liksom såklart att han hela den här ön då, som ligger mitt ute i Medelhavet att de flesta är fiskare och mm. arbetar på havet och hans, samma sak med hans familj och såklart. Och mm. själv, så när han hamnar ute på, på, med båten där med sin. Han leker med optimistjollen i så då kan ju fastna mellan två så här, patrullbåtar som ja, åker runt och kollar runt kusten. Det är den vardagen som är. Ja, precis, och han känner sig inte riktigt helt bekväm heller på havet utan han är, är ju sjuk <laughs> ja. Så det finns liksom den hela tiden då... Eh spegeln mot mm. de andra såklart, mycket värre öden som förs gå runt omkring den här ön hela tiden. då liksom. mm. och det, alltså Det som är så... Man tänker liksom en dokumentär om Lampedusa. Det låter ju liksom mörkt och drabbande, vilket det är. Mm. Och liksom det här valet att inte då använda på något sätt den är ju inte alls det riktar ju inte skulden då, tack och lov, mot de här öborna liksom, på något sätt att de tittar på bra de har och, och man jämför med de här flyktingarna som kommer över, och gud varför är de inte mer, de är bortskämda med sitt lyckliga liv här, det finns liksom inte den liksom billiga poängen som görs alls, utan det är mer de här, menar, den här kontrasten skapar en jag vet inte vad de skapar för tjänsten, men en hel... Nej, men det, det, är, det har ju kommit så himla många filmer, såklart, om, om den här situationen de senaste åren, och konfliktsituationen, och mediterroréa går ju på bio nu i Sverige, som en annan om, om, ett, om, som också behandlar ett liknande ämne. <kör> men det som jag, den här filmen är liksom för mig i alla fall den ödlägst bästa filmen jag har sett om detta, för att den har en sån... Dels att den har en sån... Liksom, Kombinera någon slags här klarsyn för situationen med en otrolig liksom, poesi, en bildpoesi, en närvaro, en liksom, känsla för liksom, en väldigt jordnära också känsla för liksom, vilka för material och för platserna. Till exempel finns det en, en, en väldigt så här, fascinerande scen där, där då den här liksom, kust, kust, vad man kustbevakningen mm. eller räddningspatrullen mm. eller vad, vad som är rätt ord och benämna dem, där de har då helt enkelt räddat massa folk som har varit på väg att drunkna i en sjunkande båt de tar in dem och sen ser är det en lång scen där de går runt i, då får alla alla får en sån här, en filt som är någon form av så här foliematerial för att de ska bli varma liksom, och de här det här är på natten, och de här liksom det blir som en silver silverrustning, så de, de går liksom runt som så här silvergestalter när alla insvettar i de här, liksom foliefiltarna då, och, och och då är det så här grönt och gult ljus så liksom nattens ljus som reflekteras i de här, det är otroligt suggestiva bilder och vackra bilder och det som är, det som är det så här filmens absoluta styrka är att den på något sätt lyckas vara så poetisk och så liksom förhöjt estetisk utan att någon gång tappa liksom respekten och och ärligheten i, i vad den egentligen skildrar. Liksom, så här. Och, och det, det, det, det är någonting som blir så drabbande och eh, otroligt, otroligt eh, intressant film, mm. liksom, och är det Precis utan att blunda eller liksom se, se verkligen liksom döden i vitögat också. Liksom. Det är ju... ja, gud, ja, det skonar ju inte. Alltså, man, den är ingen easy ride, den här filmen. Man, nej, man, får, ju, man får ju se det värsta, värsta liksom, så här, ja. eh, också. Och eh, ja, det här var väl också en del av det, liksom, men eh, ja den är en otroligt, otroligt liksom spännande film en otroligt vacker film och, och en film som ju bara slår som en hamnar också i, i sin vardaglighet, en blicksbelysning av det här, eh, vad är det som händer eh, mm, mm. här hela tiden och det här är ju jag vet inte om det hur det är i tävlingen men jag har också tänkt på det att det har ju varit eller fler filmer som handlar om flyktingar och, och migration vill jag tänka som har varit några av de bästa jag har sett Vilka filmer här på festivalen, ja men en en film av Wang Bing Den kinesiska regissören Som ju har ett retrospektiv Eller ett tema nu tror jag På cinematiket i Stockholm Kanske även på andra håll i landet Eller om det kommer senare under våren då. Men en, en kinesisk dokumentärmakare Vars senaste film visades Peterbolt sin festival Som det handlade gjorde den. med ett mentalkjukhus yes. i, I Kina Och han ju just vad ska man säga då, bortom den officiella polerade bilden verkligen i hans filmer och söker upp då olika missförhållanden eller människor som hamnar i kläm i, den här, i det här väldiga landet. Och den här filmen skildrar just gränsen mellan Kina och Burma. I, i bergen där så finns det då ett, ett folkslag som heter Tang som den här filmen också heter som uppgår till 800 000 om jag minns saker rätt som har sitt eget språk och sitt eget sin egen där lever i bergen och sen så är det då en massa oroligheter där olika rebeller och strider som, som bryter ut och ungefär hundratusen då flyr då och, och liksom lever i någon slags existerar någon slags limbo där då, i, på gränsen mellan Kina och Burma och den här filmen är i princip då det är ju han, regissören själv då som går omkring med en kamera och i två och en halv timme då följer olika människor, mest så många kvinnor och deras barn och de, man kommer verkligen, jag vet inte hur man ska beskriva den mer än att det är det den gör, men att det, det gör också att man kommer otroligt nära din observerande dokumentär utan frågor eller kommentarer. Man får liksom följa dem när de försöker nå varandra över landsgränserna med telefon, om det finns batteritid och det är liksom jakt på, och på mat och det är liksom hela... Den här hemska situationen som pågår också, då såklart, på an i andra delar av världen. Mm. Och inte bara centrerat kring. Om man ställer de här, här filmerna mot varandra så här: Talar de med varandra på något sätt? Nej, mm, ja, just det för som kanske då: det, det är snarare att den här filmen talar mer med den här andra filmen som jag sett som heter Les Sauteurs. Les Sauteurs. Låt <laughs> som inte prata om autörer här, men det är så alltså, sautörer, alltså hoppare kan man säga. Uh, Those who jump heter den på engelska, som är en. Uh, Oj, nu vet jag inte vilket land ni kommer från. Det står inte här heller. då, Men en, en franskspråkig titel har den i alla fall. Men det är en film som utspelar sig i, i Marokko. ett flyktingläge där. Där olika afrikanska män från olika delar av Mali. Och från Elfenbenskusten Och Nigeria och från olika delar av Afrika. Samlas då för att försöka hoppa över stängslet. Då som finns mellan den här... Det finns ju en Melill heter den. En, en spansk stad som ligger i princip då på... I Afrika men då gränsar till Marokko. Det finns, det finns ja, två sådana enklaver, spanska ja, enklaver, som är ja, men, helt enkelt gamla rester från någon slags kolonialtid. Ja, så det är liksom, Europa fast i Afrika. Så, så de två filmerna talar mer med varandra. Det är en liksom, annan tillvägagångssätt än den här Wang Bings film, där han då, är någon slags fluga på väggen skulle man väl kunna säga i de här flyktinglägren och följer efter de här människorna. Och här istället då, har två. Två filmskapare eller initiativtagare till det här projektet gett en kamera till en av de här flyktingarna som bor i det här läget. Så det är han då som vloggar lite mer då mm. från, från det här flyktingläget och deras försök då att försöka ta sig över. De är väl ett tusental kanske som bor där. Och försöka ta sig över det här stängslet. Och då får man se då bland annat bilder från den här värmekameran som de har vid gränsen. Där de kan se då de här horden av män då, som rör sig sakta ner för berget. Och då skickar de ut alla styrkor de har. så hoppar de över stängslet och helt enkelt slår dem. Och, e och skickar tillbaka som över stängslet. E och den här filmen, då är ju han har också tått berätta upp spåren. Han berättar om hur, hur den här hela processen med att först. Så, så tänkte jag ja, men varför, Jag kan ju bara sälja den här kameran liksom, snabbt mm. Men sen så var det väl något annat hade fanns ett ekonomiskt incitament Att han skulle kanske få pengar av den här filmen. Var klar men i alla fall att han snabbt började använda den här kameran mm. På ett mer liksom, Ett behov av att berätta Och vilja gestalta om den här vardagen som de har där. Och de indelade olika Nästan någon slags förenta nationer där, Alla nationer representerade med varsin president I det här lägret Som tillsammans konfererar om olika saker De har fotbollsturneringar, Mali, möter RFMS-Kusten är i det här fallet då, som de har till exempel och de diskuterar olika strategier för hur de ska ta sig över det här vilken är bästa strategin, ska vi sprida ut oss ska vi, hur många ska vi vara samtidigt så att vissa kan ta sig över ska vi försöka, är det bäst kanske när det är dimma för att de inte ska få syn på sig i de här värmekamrarna och, och och han som filmar har varit där i kanske 15 månader och han vet att hans bror finns i Valencia kanske. ja det är väldigt, eh... det det väldigt eh, som en eh, svår film ja både och det mer liksom i beskrivningen av, av den sitsen liksom. och sen så kommer liksom den marokkanska polisen kommer dit och, och gör räder och då får de fly och sen eldar de upp alla deras ägodelar men då har de gömt några äggpaket liksom under en filt så, där, så hittar de det i alla fall och, så där. och samtidigt den här sammanhållningen liksom, det är ju värst, det enda man kan göra då och bli liksom utvisad därifrån det är om man snackar med polisen helt enkelt och man blir till tillfångatagen liksom. då kanske man blir hotad med avrättning om man inte sticker därifrån liksom. Men ja, de här filmen hoppas jag båda två, som sagt och den Wang Bing-filmen kommer visas på Cinemateket i alla fall, vet jag. Men den här andra hoppas jag också verkligen visas på någon lämplig fest festival, kanske på Göteborgs filmfestival, Stockholm eller Tempo, det finns ju många festivaler som kan plocka upp den. Men det är ju väl inte en slump ändå att tre av de bästa filmerna jag har sett hittills har det här temat eller ämnet. Nej, såklart. Men um... Det, det, det är tre dokumentärer också. Ja, men, men det är också ett ämne som det har liksom bevisligen också är, även om det har kommit många bra filmer på den här tematiken, det har ju varit, liksom, även om det har kanske intensifierats senaste tiden i, i alla fall på ett, ett diskussionsklimat här, det här har varit pågående under lång tid såklart, ja, och det. det har ju varit många filmer som har kommit, så... Ja, det är inte alltid självklart att det blir bra filmer. Liksom. Nej, det, nej, det, nej, det, det precis. är precis. Ja, även om man närmar sig den här problematikens mm. äh, liksom, akuta tillstånd. Alltså. Nej, på något sätt. Så är det, båda de här filmerna, det, det de gör, eller alla tre egentligen, men framförallt de här två sist jag nämnde, är att det, är ju de, liksom det som film kan göra är ju verkligen att nå bortom tidningsrubriker och korta mm. nyhetsinslag. Och det rena filmen, då sätter kameran i händerna på de människorna, mm. gör verkligen en. Eh, något som man inte kan se någon någonstans eh, inblick i deras liv och den här kinesiska filmen då såklart även följer liksom väldigt närgående i två och en halv timme så får man, det blir helt andra dimensioner och möjlighet till insikt och förståelse såklart mm. i. Några rekommendationer helt enkelt att titta på Ja, verkligen Sen är det ju annat som pågår är även filosofi måste, den europeiska filosofins eh, fana måste ju fortsätta att vaja jag tänker, nu. jag tänker på nu? tänker jag på den andra Jag tjuvkollade här och var, Som en sportjournalist här var Hur oddsen ser ut här Om ni vill betta på Berlinvinnaren Så har ju en av de högsta snittbetygerna I Screen Daily, vår bibel idag Är ju då en film som heter Hedi Av Mohammed Ben Attia, Tunisisk film Och sen Midnight Special av Jeff Nichols Framförallt en senare har jag haft ett splittrat mottagande Både såg och hiss Så att säga Men den tredje filmen då som landar på samma snittbetyg, 2,9 4, är ju då Mia Hansen -Löves, Just det, just det. Och den har du också sett. Ja, det har jag sett. Jag tror det var ute efter, vet du det, film när du pratade om, äh, om filosofi. den europeiska filosofin. För den är baserad på en pjäs av Bernard-Henri Lévy. Ja, precis. Ja, den men... jag har jag inte sett då, men ja, det, finns många det finns mer fransk filosofi i startfältet där. Men, men den här uh, Mia Hansen Löv filmen då, det är en av mina uh, samtida favoriter säga. Hennes senaste film Iden gick ju på Svensk Bio. Även den föregående innan dess, Min ungdoms kärlek mm. gick på Svensk Bio och den föregående innan dess. Tror, det såg vi ihop på Victoria tror jag, visste du det? Min ungdoms kärlek. Ja, ja, det kanske. Ja. Uh, och den föregående då Le Perdès mes son Tror Det heter den väl. Pappan till mina barn. Precis, fotnot. Men den nya filmen då är det ju såklart den Isabelle Huppert som spelar huvudrollen. Mm, som en äh, filosofilärare som äh, ställs inför det filosofiska problemet med den äh, tala friheten efter att hon, liksom, hon blir av med både arbete och... Äh, make och etc. Et mm, precis, barnen är utflugna och hon, hennes bokförlag tycker inte att det är så hett med liksom, nygamla, eller liksom, eviga här eviga en av Horkheimer <laughs> frank är lite jord liksom. och, och Adorno eller vad, mm. vad var det mer? Alla. Ma massa Horkheimer var det vad du hade på skriva. Precis skriva. Mm. Eh, den här filmen, ja, men precis som alla hennes filmer tycker jag att det är liksom tidens gång mm. <laughs> ett tema då. Men det som man gör med en sån nästan unik lättighet tycker jag är att fånga det där med olika dramatiska punktuationer i liksom, hennes liv utan att det blir sentimentalt så blir det ändå starkt för mig ja. i alla fall, även om det kan finnas liksom vissa, jag menar hon står och läser då Pascal, citera Pascal då på, på hennes mammas begravning liksom. istället för att säga, mamma du var dig älskade jag, du var en fin mor så, så börjar hon då rabbla något väldigt vackert Pascal-citat så kan ju det göras med en viss liksom ironisk eller öppning för er, ironi i, i, i Mia Hansen -Löves handlag men det är fortfarande liksom full Solidaritet och liksom männas rollfigurer. Mm, och Lippberg, jag, jag skildrar ju den här liksom sorgen som den här kvinnan och filosofilaren upplever så himla fint och eh, nyanserat och, och eh, rörande och sen så är det också som liksom en film som också handlar om någon slags. det är en film om filosofi och det är en film om politik, det handlar ju mycket om också någon slags generationskonflikt mellan liksom, en gammal 68-arenste då som har förborgerligats och eh, då unga anarkister som hon känner någon slags dragning till och intresse för, men Samtidigt också en distans till. Mm. Ja, precis, det är en, en fråga som ställs där. Liksom är, världen ser fortfarande ut likadant som du gör, även om du har slutat kämpa för förändring och bara har då försoffat sig väl då anklagelseakten från den här unge anarkisten och känner. Mm. Även om den, den uttrycks inte så starkt i någon, det är väl en implicit anklagelseakt egentligen. Ja, ja, precis. precis. Det är mer en fråga som ställs då av honom. Det är inte som att filmen sätter ni foten varken åt det ena eller andra hållet? Du? Nej, det är, man, kan, man kan väl säga att det är en film som inte sätter ner några så många fötter alls egentligen, Nej. utan det är väldigt mycket genom ganska enkla scener som, som det här liksom, de här stora, stora konflikterna om både liksom filosofi, politik, kärlek och liv och död liksom, mm. som finns där men som egentligen aldrig accentueras utan liksom, de, de finns där och spelar helt i filmen och det, det är väldigt skänkligt gjort. Måste ju få svensk bioprimiär, så det finns ju anledning att återkomma till Men det blir alltid roligt att se de här franska och lärare då som sagt för gymnasieelever det är ju en annan tävlingsfilm av And André Téchiné som heter eh, 17 år, Men där, som också då har bevisningen handlar om gymnasieelever där också de här tunga filosoferna återkommer med en sån lättig självklarhet, där man liksom minns tillbaks på sin egen gymnasietid hur, många, hur, hur ofta integrerades Spinoza och de här andra Filosofen är undervisningen egentligen alltså, Jag är ju inte ens till valfilosofi Du tog psykologi Nej, jag tog inte psykologi heller Jag tog faktiskt extra språk Jag gjorde en spanska kurs där <laughs> ja, istället. Som lös mycket användning va? Ja, det har jag faktiskt haft absolut. <laughs> så, Men det är säga ännu mer en användning av det spinosa Men jag tror inte de läste spinosa Min, min, min liksom bild av hur det var Var att vara mer Moralfilosofiska övningar Är det bättre att en Eller en, ah, ja, ja precis. Ah. Inte inte i de här filmerna. Här är det mer avancerat. man ser men du ah. menar på gymnasiet, svenska gymnasiet. Ah, ja, Folkhögskolan i Kalmar på ah. det. Ah. Precis. Ludvigskolan nere jag, jag tog i den kursen. Ja, men spännande att och, och prata om det med dig Jonas. Ja, tack för att du fick komma hit till gästa den. <laughs> precis, vi vill se Nära. på, på återhörande, kanske. Ja hoppas eh, så åker jag hem från Berlin här missa slutampen men eh, skickar väg ett nytt nummer till tryck. Det var en teaser. Ja, ser fram emot att läsa det. Ja, tack.